Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ghofiruh Wa na'udhu billahi Min shururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina. Man yamlihi Fala muzillah lah Wa man yudlil Fala hadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah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 Keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitnia yang dikarang oleh Sheikhul Islam Ibnul Tamiah, rahimahullah, seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Sampai kita kepada pembahasan tentang Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah di dalam masalah Iman Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah di dalam masalah Al-Iman Kemudian akan kita lanjutkan Tentang Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di dalam sahabat Rasulullah SAW Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah tentang para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membahas dan menjadikan ini sebagai Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, karena di sana ada aliran yang menyimpang dari jalan yang benar di dalam masalah Sahabah. Di sana ada aliran yang menyimpang dari jalan yang benar di dalam masalah as-sahabah. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang salah. Dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW. Sehingga beliau, yaitu pengarang Rasulullah SAW, menjadikan ini termasuk perkara yang penting dan dia adalah bagian akidah ahlu sunnah wal jamaah boleh mengatakan rahmatullah wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu ulu wa al sinatihim li ashabi muhammadin alaihi wasallam. boleh mengatakan termasuk Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Termasuk Akidah yang paling penting Akidah yang paling penting Yang yang dimiliki oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Adalah selamatnya Hati mereka Dan juga lisan-lisan mereka Terhadap sahabat Rasulullah SAW Yang perhatikan Termasuk Akidah yang paling penting yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah Adalah salamatu qulubihim wa al-sinatihim Selamatnya Sucinya Bersihnya hati mereka Dan juga lisan-lisan mereka Terhadap para sahabat Rasulullah SAW Bersih hati mereka Yaitu tidak menyimpang rasa benci kepada sahabat dan tidak ada rasa dendam atau memusuhi para sahabat Rasulullah Shallallahu bersih hatinya dari perkara-perkara tersebut. Tidak membenci mereka, tidak berguruk sangka kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu tidak dendam kepada mereka, tidak menaruh permusuhan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk usul Akidah ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang mendapatkan di dalam hatinya ada perasaan yang tidak baik, prasangka yang buruk atau kebencian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk masing-masing melihat pada dirinya. Kemudian juga selamat al-sinahnya. Ini masuk dengan al-sinah adalah jamak dari lisan. Ini selamat lisan mereka, ucapan mereka dari ucapan yang tidak baik terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak mencela, tidak mengumpat, tidak menjelek-jelekkan para sahabat radhiyallahu anhum, tidak menghina dengan ucapan mereka. Selamat lisan-lisan mereka dari perbuatan-perbuatan semacam ini. Jadi hatinya selamat Demi pula lisannya juga selamat suci dan bersih dari menghina dan juga mencelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akidah siapa ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat menghormati dan meyakini keutamaan mereka. Selamat hati mereka dan juga ucapan mereka dari mencelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya harus bersih. Adapun seseorang ucapannya bersih, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa dendam dan kebencian kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini masih perlu diperbaiki. Alusunah selamat hatinya dan juga lisannya dari mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk akidah mereka yang telah menyimpang di dalamnya beberapa aliran. Di antaranya adalah Al-Khawariz. Al-Khawariz, mereka mengkafirkan sebagian sahabat Nabi SAW. Mengkafirkan Ali bin Abi Talib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan orang yang setiap orang yang ridho dengan Hakim. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Ali bin Abi Talib demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula orang-orang Syiah tidak selamat ucapan mereka demikian pula hati mereka dari mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat Rosulillah. Bukan hanya mencela mereka bahkan mengeluarkan mereka dari Islam. Mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengkafirkan Umar bin Khattab, mengkafirkan Uthman bin Affan, mengkafirkan seluruh sahabat Nabi saw kecuali sedikit di antara mereka. Dan ini lebih parah daripada hanya sekedar mencela, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini lebih parah daripada hanya sekedar mencela. Ini adalah akidah sebagian aliran yang sangat menyimpang. Tentang sahabat Nabi S.A.W. Kemudian beliau setelahnya menyebutkan dalil. Dalil dari Al-Quran. Demikian pula dari hadir Nabi S.A.W. Yang menunjukkan bahwasanya Akidah al-sunnah wal-jamaah. Adalah selamatnya hati. Dan juga lisan mereka dari. mencela sahabat Nabi S.A.W. Beliau mengatakan. Kama wasafahumullahu bihi fi qaulih." Sebagaimana Allah sifatkan mereka dengannya di dalam firman-Nya. Allah mensifati orang-orang yang beriman, mensifati Ahlussunnah wal Jamaah dengan firman Allah, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa liikhwaninalladzina sabaquna bil iman." Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah mengatakan yang artinya walladina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah para sahabat radhiyallahu baik itu para tabi'in para tabi' tabi'in Demikian pula kaum Muslimin yang datang setelah mereka. Wanlah di najah umim badihim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, yang mereka mengatakan di antara ucapan mereka, di antara doa mereka, Robbana uffirlana wal ikhwanin aladina sabakuna bil iman. Wahai Robb kami, wahai Robb kami, uffirlana. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Membacakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mereka mengatakan: Walikhwanil dari nasabakuna bil iman dan Ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan apa? Dengan keimanan. Ini adalah di antara sifat orang yang datang setelah para sahabat rasulullah anhu. Mereka memohonkan ampun. Ter, uh, sebelumnya untuk dirinya sendiri kemudian setelah itu memohonkan ampun untuk saudara-saudara mereka yang mendahului mereka nah diantara saudara mereka yang mendahului mereka adalah siapa? para sahabat radiyallahu anhu mereka adalah ikhwah kita mereka adalah saudara kita se-islam, se-iman karena Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna Ekhwa, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Jadi di antara sifat orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka memohonkan ampun untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, memohonkan ampun untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian, di antara doa mereka adalah berdoa kepada Allah, Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghin. Lilladzina aman. Untuk orang-orang yang beriman. Jadi masuk dengan ghin, di sini adalah dendam. Demikian pula rasa hasad. Demikian pula rasa permusuhan ini, semua masuk di dalam makna ghin. Di antara doa orang yang beriman, adalah meminta kepada Allah supaya hatinya ini dibersihkan dari penyakit ini. Lilladina amanu bagi orang-orang yang beriman dan orang yang paling yang beriman diantaranya ya yang yang pembesar pembesar mereka adalah siapa? Para sahabat Nabi saw. Kemudian lilladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim wahai Rabb kami sesungguhnya Engkau adalah dzat yang maha Pemuram lagi maha penyayang Ini adalah sifat Ahlu sunnah Wa jamaah yang mereka datang Setelah para sahabat عنه, Mereka mendoakan Kebaikan untuk orang-orang sebelum mereka Yang mengucapkan Ya istighfar Untuk orang-orang sebelum mereka Memohonkan ampun untuk orang-orang sebelum mereka Demikian pula Mereka mendoakan dengan keriduan Untuk para sahabat Demikian pula berdoa kepada Allah supaya hatinya dibersihkan dari Ghil, dari dari kedengkian, demikian pula dari permusuhan, dari dendam kepada para sahabat, rohiallahu anhu. Dan ini menunjukkan apa yang beliau sebutkan di atas, bahwasanya ahlu sunnah wal jama'ah hati mereka bersih dari Ya sifat dendam, permusuhan dan juga hasad kepada para sahabat, rohiallahu anhu. Baik Kemudian setelah itu beliau menyebutkan Sabda Nabi SAW Wa ta'atul Nabi SAW Fi qawlihi La tasubbu ashabi Fawalladi nafsi biadih Law anna ahadakum Anfaqa Mithla uhudin zahaban Ma balaga Mudda ahadhim Walanasifah Kemudian, Syekhul Islam mengatakan, Demikian pula untuk mentaati Nabi SAW di dalam sabdanya. Jadi, Ahli Sunnah wal Jamaah, Selamat hati mereka dan juga lisannya Selain karena ayat yang tadi disebutkan, Demikian pula untuk mentaati Nabi SAW. Di dalam sabda beliau, La tasubbul ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Sabba, ya subbu sabban Maksudnya adalah mencela Beliau mengatakan La, Janganlah, tasubbu ashabi Janganlah kalian mencela Para sahabat Ini adalah larangan Bagi kita semua, orang-orang yang beriman Larangan dari Mencela para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam ini langsung dilarang Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Dan asal larangan adalah Haram Hukumnya adalah haram mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan larangan mencela dengan lisan. Kalau ayat tadi menunjukkan larangan menyimpan rasa permusuhan dan hasad kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini beliau melarang kita untuk mencela dengan apa? Dengan lisan kita. La tasubbu ashhabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Jadi masuk dengan sahabat adalah manla kia an Nabiya saw. Manla kia an Nabiya saw. Mu'minan bhi wa ma ala dalik. Jadi masuk dengan sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi saw. Meskipun hanya sebentar. Tapi kalau pernah bertemu dengan Nabi. Ya, dan dia beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mati di atas keimanan. Yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dan mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan beriman. Maka dia dinamakan dengan sahabi, dinamakan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hanya sebentar bertemu dengan beliau, baik laki-laki maupun wanita. Blen mengatakan janganlah kalian mencela para sahabatku. Kemudian mujadbil mengatakan fa nafsi biyadi Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Bersumpah. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya yaitu bersumpah dengan nama Allah. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba. Seandainya salah seorang di antara kalian itu di antara kita. Selain sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya salah seorang di antara kita menginfakan satu gunung emas, lau anfakoh, lau an nahadapum anfakoh mitla uhudin dahaban. Seperti ya berinfak emas sebesar satu gunung uhud. Yang gunung uhud ini gunung yang besar, yang ada di kota Madinah. Beliau mengatakan seandainya salah seorang di antara kita Yaitu selain sahabat Nabi Salallahu alaihi wa Menginfakkan emas sebanyak itu Yaitu emas sebanyak satu gunung Yaitu gunung Uhud Dan ini adalah jumlah yang sangat banyak Seandainya kita Menginfakkan satu kilo emas Banyak atau tidak? Banyak Apalagi menginfakkan satu gunung emas Tentunya ini adalah jumlah Harta yang sangat Luar biasa yang sangat banyak sekali Seandainya ada Di antara kita yang berinfak Fisabilillah Sebanyak satu gunung uhud Yang berupa emas Ya emas sebanyak satu gunung Satu gunung umat Boleh mengatakan Mabalago mudda ahadihim Mabalago mudda ahadihim Itu tidak akan sampai pahalanya Dengan satu mud yang diinfakan oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya dibandingkan Di antara kita ada yang menginfakan emas sebesar gunung Uhud dan ada seorang sahabat yang menginfakan emas satu mud saja. Ya satu mud Jadi maksud dengan mud adalah seperempat shok. Iya dannya adalah sesuatu yang sangat sedikit. Satu shok ini satu satu uh, apa seperti ini yaitu dikumpulkan dua telapak tangan yang sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini namanya satu mud. Ini dinamakan dengan satu satu mud. Seandainya ada seorang sahabat yang Menginfakan dengan satu mud saja. Dan ada di antara kita yang menginfakan emas sebesar satu gunung Uhud. Beliau mengatakan ma balagha mudda ahadin. Maka pahala yang kita dapatkan yaitu yang menginfakan satu gunung Emas ini tidak sampai ya tidak sampai pahalanya tidak sampai sebesar pahala yang didapatkan oleh seorang sahabat yang berinfak dengan satu satu Dan ini menunjukkan keimanan dan juga keikhlasan para sahabat Rasulullah. Ya dengan keikhlasan mereka dan juga keimanan mereka yang kuat infak yang mereka keluarkan meskipun sedikit tapi ditulis oleh Allah dengan pahala yang yang besar. Dan ini menunjukkan bahasanya terkadang pahala berbeda karena keimanan. Demikian pula karena keikhlasan. Semakin besar keimanan seseorang, ya, semakin besar keimanan seseorang kemudian dia berinfak, maka akan semakin besar pahalanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala nasifahu bahkan tidak separohnya. Jadi tidak akan sampai pada satu mut para sahabat. Bahkan kata beliau wala nasi'fau. Bahkan tidak sampai separuh, separuhnya. Separuhnya saja tidak, tidak sampai. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Barulilah ahum mereka adalah orang yang mendahului kita dengan keutamaan. Dan Allah telah memilih mereka sebagai para sahabat untuk menemani Rasulullah SAW. Allah pilih mereka untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang setelah mereka Tidak ada ilmu Dan tidak ada kebaikan yang kita dapatkan sekarang Kecuali pasti melalui para sahabat Nabi SAW Al-Quran Semua ayat-ayatnya Tidak mungkin sampai kepada Rasulullah SAW Kecuali pasti lewat jalannya sahabat Demikian pula hadith Nabi SAW yang berisi petunjuk ia berisi cahaya tidak mungkin sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali lewat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak heran apabila di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan beliau menyebutkan keutamaan keimanan dan juga keikhlasan mereka sehingga apabila salah seorang di antara kita ada yang berinfak sebesar satu gunung Uhud berupa emas Ini pahalanya tidak akan sampai Satu mud yang diinfakkan oleh seorang sahabat Bahkan tidak sampai setengah mud Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mereka Baik Kemudian setelahnya Dari hadis ini Kalau menjelas saja Tidak boleh apalagi melakukan perkara yang lebih besar daripada itu seperti misalnya Al-Takfir Iaitu mengkafirkan para sahabat Kalau mencela saja tidak boleh Apalagi mengkafirkan para sahabat radhiyallahu Radhi anhum Kemudian setelahnya boleh mengatakan Wayaqbaluna Maja'a bihil kitabu Awil sunnatu Awil ijma'u Min fadha'ilihim wa maratibihim Boleh mengatakan Dan mereka Iaitu ahlu sunnah wal jamaah Menerima apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Awil sunnah. Atau yang datang di dalam sunnah. Awil ijma' atau kesepakatan para sahabat. Min fadha'ilihim wa maratibihim. Di dalam keutamaan-keutamaan para sahabat. Dan juga urutan-urutan keutamaan para sahabat. Jadi ahlu sunnah wal jama'ah. di antara sifat mereka. Adalah menerima semua yang datang Di dalam Al-Quran Yang berisi tentang keutamaan Para sahabat Seperti firman Allah Muhammadun Rasulullah Wal-ladhina ma'ahu Asyidda'u ala al-kuffari Ruha ma'u Tarahum Tarahu ruka'an Sujadah dan seterusnya Muhammad adalah Rasulullah Dan orang-orang yang bersama dia Itu para sahabat rahamau bainahum ashidda'u al-ghuffarum mereka keras kepada orang-orang yang kafir rahamau <Sessizuk> bainahum dan mereka saling menyayangi diantara mereka kharuhum ruk'an sujadan engkau melihat mereka dalam keadaan rukuk dalam keadaan sujud demikian pula Allah berfirman was-sabiqunal <Sessizuk> awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu 'anhum wa dan orang-orang yang pertama-tama yaitu pertama-tama masuk Islam minal muhajirin wal anshar dari kalangan orang-orang muhajirin dan anshar wal ladzina ittaba'uuhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yaitu mengikuti siapa mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu mengikuti akidah mereka mengikuti cara ibadah mereka, mengikuti muamalah mereka. Wal ladzina tabauhum biisan, yaitu dengan baik. Bukan hanya setengah-setengah, mengikuti mereka secara kafa. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa raduan. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah rida kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kita kalau disebutkan nama sahabat kita mendoakan mereka dengan keridhaan. Meskipun hukumnya tidak wajib. Tapi ini adalah termasuk adab. Ya, al-taraddi 'ala sahabat. Ya, kita mendoakan keridhaan untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Kita katakan radhiyallahu anhu apabila satu orang ya laki-laki atau radhiyallahu anha apabila adalah apabila dia adalah seorang wanita atau radhiyallahu anhum apabila mereka adalah banyak. Ya. Ini adalah e, adab seorang muslim ketika mendengar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka Allah telah meridhai mereka radhiyallahu anhu wa raduan. Kalau Allah saja ridha dan Allah tahu tentang hati mereka dan Allah tahu tentang amalan-amalan mereka, apalagi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita ridha kita mendoakan keridhaan untuk para sahabat radhiyallahu anhum Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah al-alim yang maha mengetahui al-latif al-khabir yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia dan mengetahui amalan-amalan mereka ridha dengan para sahabat radhiyallahu anhum apalagi kita sebagai seorang manusia baik ini adalah dalil dari al-kitab dari al-quran yang menunjukkan tentang keutamaan Para sahabat r.a. Ahlu sunnah wa jamaah menerima semuanya. Menerima semuanya itu. Dan tidak ada ayat bahkan satu huruf yang mereka ingkari. Kemudian awis sunnah. Demikian pula keutamaan para sahabat yang ada di dalam sunnah. Jadi masuk dengan sunnah di sini apa? Hadith Rasulullah Sallallahu s.a.w. Dia dinamakan dengan sunnah. Karena sunnah. Ini secara bahasa artinya adalah jalan. Sunnah artinya apa? Jalan. Sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berarti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau terkadang berupa qauliyah, berupa ucapan. Dan terkadang berupa fi'liyah, berupa perbuatan beliau. Dan terkadang berupa takrir yaitu persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam Beliau tidak mengucapkan, tidak melakukan tetapi melihat seorang sahabat Atau para sahabat melakukan dan beliau diam Berarti menunjukkan kuasanya beliau menyetujui perbuatan tersebut Karena seandainya itu mungkar Tentunya beliau tidak akan tinggal diam Pasti akan mengingkari kemungkaran tersebut Apa yang datang di dalam sunnah kita juga beriman Apabila disebutkan oleh Nabi SAW keutamaan para sahabat Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jama'ah menerima apa yang datang dari Nabi SAW. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan. La ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan satu gunung uhud berupa emas. Ini saya tidak akan sampai pahalanya dengan satu mood Yang diinfatkan oleh seorang sahabat Apalagi atau bahkan separuh dari satu mood Ini salah satu keutamaan mereka Demikian pula dalam hadis yang lain Beliau s.a.w. mengatakan Khairun nasi qarni Khairun nasi qarni Sebaik-baik kurun Sebaik-baik generasi adalah generasi Generasiku Siapa generasi Rasulullah? para sahabat Raja al boleh mengatakan khairul kurun atau khairul nas sebaik-baik manusia berarti di antara sekian banyak umat Islam yang paling khair yang paling baik, yang paling afdal adalah para sahabat Nabi SAW yang merekomendasi siapa? Rasulullah SAW subhanallah para sahabat ditazkiah, direkomendasi oleh Allah dipuji oleh Allah dan dibuji oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu keyakinan Ahnusunna bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi Mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi Lalu bagaimana ada orang yang berani mengkafirkan para sahabat Bahkan tidak tanggung-tanggung mengkafirkan seluruh sahabat Kecuali beberapa orang saja Ada lima atau empat atau yang lain ini adalah yang menolak apa yang datang di dalam Al-Quran Berupa pujian Allah Azza wa Jal kepada para sahabat R.A. Demikian pula menolak apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Yang berisi pujian beliau kepada para sahabat R.A. Awil ijma' demikian pula ijma' para ulama' para sahabat Karena mereka semuanya bersepakat bahwasanya para sahabat mereka adalah Afdulun Nas mereka adalah sebaik-baik manusia. Ini adalah dengan ijma para ulama dengan berbagai madhhab, ijma para sahabat. Rosulillah anhum. Mereka semuanya sepakat, kuasanya para sahabat. Rosulillah anhum adalah orang yang paling abdul diantara manusia setelah para nabi dan juga para rasul. Alaihi wasallam. Min falzahillihim wa marati, wa marati berupa keutamaan-keutamaan mereka. Dan urutan-urutan keutamaan mereka Perlu kita ketahui bahasanya para sahabat Mereka adalah orang yang paling abdol Dan perlu kita ketahui bahasanya keutamaan mereka Keabdolan mereka ini bertingkat-tingkat Jadi mereka bukan satu derajah Ada sebagian mereka lebih abdol daripada sahabat yang yang lain Ya ada sebagian sahabat lebih abdol daripada sahabat yang lain dan ini semua kita ketahui dengan dalil kita ketahui dengan apa dengan dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan bahwasanya para sahabat ini mereka bertingkat-tingkat keutamaannya mana yang lebih afdal Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau Utsman As-Siddiq radhiyallahu anhu mana yang Nabi afdal Khulafa'ur Rasyidin atau selain Khulafa'ur Rasyidin yang lebih abdal adalah kullafaul kullafaul rosyidin. Ini semua ada di dalam dalil-dalil. Para para ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini sesuatu kecuali setelah membaca dalilnya. Setelah mereka mengumpulkan dalil dari al-Quran, dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyimpulkan bahwasanya para sahabat ini mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya sebagian lebih abdal daripada Sebagian yang lain dan ini mereka semuanya terima. Mereka semuanya terima Kalau itu adalah dalil yang sahih Kemudian setelah itu boleh mengatakan Faiyufadziluna Man anfaqa min qabli Al-Fatahi Wahuwa sulhul hudaibiyah Wa qatala Ala man anfaqa min ba'dihi Wa qatan Boleh mengatakan Maka ahlu sunnah wal jama'ah Mereka mengutamakan Orang yang Berinfak sebelum Al-Fatah mengutamakan sahabat yang berinfak sebelum al fatih Yang dimaksud dengan al fatih adalah adalah sulhul Hudaybiyah. Makanya beliau mengatakan di sini wa huwa sulhu al-Hudaybiyah. Sulhu al-Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Terjadi pada tahun 6 Hijriah, yaitu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam dan juga kurang lebih 1400 sahabat bersama beliau datang ke kota Mekah dengan tujuan untuk melakukan umrah. Kemudian setelah itu ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, ditahan tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Ya setelah terjadi eh, eh, apa? Eh, saling me me me mengutus-utusan Ya kemudian terjadi perjanjian bahwasanya tahun tersebut mereka tidak boleh yaitu kaum muslimin tidak boleh masuk ke dalam kota dalam kota Mekah. Tapi mereka boleh kembali ke sini dan masuk ke kota Mekah dalam rangka melakukan menyempurnakan umrah mereka pada tahun depan yaitu setahun kemudian. Ini diantara isi perjanjian al Hudaybiyah. Isi perjanjian al Hudaybiyah dan al Hudaybiyah ini adalah nama Nama sumur yang ada di pinggir Kota Mekah ya Terjadi perjanjiannya di sekitar sumur tersebut, sehingga dinamakan Dengan sulhu al-hudebiah Inilah yang dimasuk dengan Al-Fatih Yang dimasuk dengan Al-Fatih adalah pembukaan Karena setelah terjadi Perdamaian tersebut Allah SWT membuka bagi kaum muslimin Kemenangan-kemenangan yang nyata Ya setelah terjadinya Perjanjian mudaibiyah tersebut Allah membuka bagi kaum muslimin kemenangan-kemenangan yang nyata. Ya pada tahun 7 Hijriah, beliau dan juga para sahabat bisa membuka Khaybar. Itu sebuah kota yang kurang lebih jaraknya 200 kilo ke arah utara kota Madinah. Dan ini adalah kota orang Yahudi. Yang isinya berupa, ya e, isi kota tersebut adalah pohon-pohon e, kurma yang banyak. Dan dikenal Khaybar sebagai penghasil kurma. Ini adalah bagian dari kemenangan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula pada tahun ke-8 Hijriah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membuka kota kota Mekah. Ia ya, berhasil membuka kota kota Mekah sehingga yang masyhur dari pendapat para ulama bahasanya yang dimaksud dengan al-fatihah di sini adalah sulhu al-fudhia sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyyah. Mereka, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, meyakini bahasanya orang yang berinfak sebelum terjadinya sulhul hudaybiyah, perjanjian hudaybiyah, itu lebih abdul lokal dan dia berperang, yaitu berzihar. Sebelum terjadinya sulhul hudaybiyah, itu lebih abdul daripada orang yang berinfak setelah terjadinya perjanjian hudaybiyah. Dan juga berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi para Sahabat atau Jalanul terbagi menjadi dua. Dilihat dari, ya, kapan mereka melakukan jihad dan juga melakukan infak. Apakah sebelum Suruh Suruh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, atau setelah perjanjian Hudaybiyah? Mana yang lebih abad? Yang berinfak dan berperang sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Atau yang berinfak dan berperang setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah Mana yang lebih abdol? Yang sebelum Ya yang sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah Mereka lebih abdol daripada orang yang berinfak dan berperang setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surat al fath Ya atau di dalam surat Al Hadid. Di dalam surat Al Hadid, Allah mengatakan: "Laiyastawi La min kum, man anfak min qabilil fatih wa qatal. Ulaik aqad muda jatun min al ladina anfaku min baddu wa qatalu. Wa kullan wa Allahul al Husna. Allah mengatakan: "Laiyastawi min kum. Tidak sama di antara kalian. Yaitu di antara para sahabat. Man anfak min qabilil fatih wa qatal." Tidak sama di antara kalian, orang yang berinfak sebelum terjadinya al fath Yaitu sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Waqatah dan dia berkital. Yaitu melakukan peperangan sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. La yastawiminkum man anfaqo min qoblil fathih waqatah. Kemudian Allah mengatakan, Ula'ika a'lamu darajatan minal ladhina anfaqo. Mimba dua kata lalu mereka yaitu orang yang berinfak dan berperang sebelum terjadinya perjanjian Medea mereka adalah ahlul muda mereka lebih tinggi derajatnya ahlul muda lebih tinggi derajatnya berarti lebih abdul atau lebih tidak abdul lebih abdul karena Allah mengatakan ahlul muda roja dan min al ladina anfaku daripada orang yang ia ya, melakukan infak dan juga perperang setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, wa kullan wa adal Allahul dan masing-masing di antara mereka baik yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah dan juga yang setelah perjanjian Hudaybiyah masing-masing dari mereka Allah janjikan dengan khusna dengan kebaikan. Ada yang melahirkan maksudnya adalah jannah. Dan ini menunjukkan bahasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang utama Tetapi sebagian mereka lebih abdul daripada sebagian yang, yang lain Datang di dalam Al-Quran Dan ahlu sunnah menerima apa yang ada di dalam Al-Quran Berupa keutamaan para sahabat dan juga marotib mereka Urutan-urutan keutamaan mereka Kemudian setelah itu beliau mengatakan وَيُقَدِّمُونَ الْمُحَاجِرِينَ al الْأَنْصَرِ dan mereka ahlu sunnah wal jamaah Mendawurkan orang-orang muhajirin di atas ansar Artinya mereka meyakini bahwasanya Kau muhajirin ini lebih afdal daripada kau ansar Siapa kau muhajirin? Ada yang bisa menjawab? Siapa Pak? Orang yang berhijrah dari Mekah Para sahabat Nabi SAW yang berhijrah dari Mekah jadi maksud dengan hijrah adalah berpindah Yaitu berpindah dari negeri syirik menuju negeri muslim Kaum muhajirin ini adalah gelar yang Allah SWT sematkan Demikian pula Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat yang mereka berhijrah Dari kota Mekah menuju kota Madinah Meninggalkan hartanya kita tahu bahwasanya orang-orang Mekah ini mereka pedagang dan mereka punya kekayaan. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, maka mereka berhijrah meninggalkan harta yang mereka miliki. Mereka memiliki tanah di sana, memiliki ya kekayaan di sana. Tetapi mereka tinggalkan karena mengikuti perintah Allah swt. Demikian pula meninggalkan keluarganya. Dan ini bukan perkara yang berat Ya di sana ada paman kita, di sana ada keluarga kita, di sana ada adik kita. Kemudian kita meninggalkan mereka semuanya. Demikian pula mereka datang ya, ke kota Madinah melakukan hijrah Bukan untuk bertamasya. Tetapi untuk menolong Allah dan juga rasulnya. Oleh karena itu mereka yaitu kaum muhajirin mereka mendapatkan pahala hijrah dan mereka mendapatkan pahala menolong Allah dan juga Rosulnya dua sekaligus, yaitu hijrah dan juga menolong. Ada pun Ansor dan Ansor adalah gelar bagi orang-orang Madinah, para sahabat yang ada di kota Madinah dinamakan Ansor karena mereka menolong, yaitu menolong siapa? Menolong saudara-saudara mereka yang datang hijrah, karena mereka kaum muhajirin datang tanpa membawa harta dan mereka di sini adalah orang yang asing. Sehingga mereka butuh pertolongan dari orang-orang ansor, sehingga digelari mereka dengan al ansar Sebagaimana dalam Al Quran demikian pula dalam hadis Nabi saw. Orang-orang ansor mereka mendapatkan satu keutamaan yaitu nusrah. Dia ya, keutamaan satu-satu keutamaan yaitu menolong Allah dan juga Rasulnya. Adapun orang-orang muhajirin selain mereka mendapatkan keutamaan menolong mereka juga mendapatkan keutamaan apa tadi? Hijrah Jadi mana yang lebih utama Kaum muhajirin Karena kaum muhajirin Mereka mendapat keutamaan hijrah Dan juga keutamaan menolong Adapun ansar Maka mereka hanya mendapatkan keutamaan apa? Nusrah yaitu keutamaan menolong Allah dan juga Rasulnya Dan Allah SWT Di dalam Al-Quran Menyebutkan kaum muhajirin Terlebih dahulu sebelum menyebutkan ansar Ya Allah di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat Menyebutkan Al-Muhajirin sebelum Allah menyebutkan Al-Ansar Allah mengatakan sebagaimana dalam ayat tadi Wasabiqun al-awwalun Apa? Minal-Muhajirina al wal-Ansar Dan orang-orang yang terdahulu Dari kalangan Muhajirin dan Ansar Allah menyebutkan Muhajirin baru setelah itu Menyebutkan Ansar Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, "Lah kata Allah ala wal muhajirina wal ansar". Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi dan muhajirin dan ansar. Mana yang disebutkan terlebih dahulu? Muhajirin terlebih dahulu. Baru setelah itu Allah menyebutkan ansar. Ya demikian pula di dalam ayat yang lain Allah swt menyebutkan muhajirin sebelum. Ansar sebagaimana firman Allah lil fuqara'il muhajirin alladheena ukhriju min diyarihim wa amwalihim ya bataghu na fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah kulaitahu shadiqun Allah menyebutkan di sini kaum muhajirin kemudian setelah itu Allah menyebutkan kaum ansar walladheena attaqwalladheena tabawwa'u dharar wal iman min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim ini adalah Yaitu tentang Ansar. Menyebutkan muhajirin baru setelah itu menyebutkan Ansar. Dan para ulama menyebutkan ini menunjukkan bahasanya kaum muhajirin lebih abdul daripada kaum Ansar. Ya, kaum muhajirin lebih abdul daripada kaum Ansar. Lihatnya itu beliau katakan, "Wahyuddimun al-muhajirina al-ansar." Mereka ahlu sunnah wal jamaah mengutamakan, ia mendahulukan kaum muhajirin di atas kaum di atas kaum Ansar. dan masing-masing dari mereka adalah para sahabat nabi yang memiliki keutamaan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wayu minuna bi anna allaha qala li ahli badr wa kanu 300 wa bid'ata 10. Dan mereka beriman. Itu ahlussunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah berkata kepada ahli Badr. Bahwasanya Allah berkata kepada ahli Badar. Jadi masuk dengan ahli Badar. Badar adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti perang Badar. Dan perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan Badar ini letaknya kurang lebih dari kota Medina sekitar 160 kilo. Ya kurang lebih 160 kilo yaitu ke arah Laut Merah. Yang ke arah Laut Merah. Kurang lebih jaraknya 160 kilo. Di sana ada sebuah daerah namanya Badar Dan sampai sekarang namanya apa? Badar. Yang terjadi peperangan yang besar pada tahun 2 Hijriah. Antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Yang jumlahnya kurang lebih 300an. Melawan orang-orang kafir Quraisy Yang jumlahnya kurang lebih 1000. Allah SWT memberikan keutamaan kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar dan jumlahnya disebutkan oleh Syekhul Islam adalah 300 lebih yaitu 311an ya bid'ata asyara ini adalah jumlah antara 11 sampai 20 atau 11 sampai 19, jadi 300 lebih Allah mengatakan tentang ahlu Badr i'malu masyiktu faqad ghafartu lakum I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah kalian silakan kalian mengamalkan apa yang kalian inginkan. Faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Allah mengatakan kepada ahli Badar, silakan kalian mengamalkan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Ya Allah, ucapkan ini kepada para ahli Badar Karena Allah tahu bahasanya mereka akan istiqamah sampai mereka meninggal dunia. Dan seandainya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Ini saya Allah segera memberikan taufiq kepada mereka untuk segera bertaubat kepada Allah. Atau melakukan sebuah amalan yang besar pahalanya sehingga amalan yang besar tersebut menghapuskan dosa yang telah dia yang telah dia kerjakan. Sehingga Allah mengatakan, I'malu masyiduh. Benda kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Ini menunjukkan tentang keutamaan ahlu bader. Dan di antara ahlu bader adalah Abu Bakar. Demikian pula Umar, Ibnul Khattab. Mereka adalah termasuk ahlu bader. Ya, demikian pula Khatib Ibnul Abi Baltaah. Dan juga para sahabat Nabi yang lain, yang jumlahnya kurang lebih 300 orang. Mereka adalah Ahlul Badar yang mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dengan, dengan ucapannya ya malu masytu faqad ghaftu Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun ba ya tahta syajarah. Dan mereka meyakini, beriman bahwasanya tidak akan masuk neraka Seorang pun yang dia membayat Nabi di bawah pohon Maksudnya adalah bayatul Ridwan Itu bayat ketika ya, sebelum terjadinya uh, perjanjian al hudaybiyah Yang pada tahun 6 Hijriah Di sana ada bayatnya dan bayatnya saat itu di bawah pohon Sehingga beliau mengatakan bayatah tasyajarah Yang mereka, para sahabat tersebut Membayat Nabi saw. yaitu membayat untuk mati. Ya, karena saat itu hampir terjadi perang. Ya, terjadi isu bahasanya Uthman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Sehingga para sahabat membayat Nabi untuk mati. Yaitu perang sampai apa? Sampai mati. Mereka membayat Nabi di bawah pohon, sehingga dinamakan dengan, ya, bayatah tasyalara. Mereka uh, uh, membayat Nabi di bawah di bawah pohon. Kamah akhbarah bin Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Salallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengatakan, laiya daqul nar, laiya daqul nar manbayaat tahtashajarah. Atau kami kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yalahiya daqul nar ahadun bayaat tahtashajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang dia membayat Nabi di bawah apa, di bawah pohon. Itu para Sahabat yang saat itu. Ia ya, membaikat Nabi saw di bawah pohon ketika mereka di Kodebia. Ini mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini dikabarkan oleh Nabi saw dan beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kemudian Balqot radhiyallahu anhu baradu'an. Bahkan Allah telah meridai mereka dan mereka pun meridai kepada Allah. Siapa? orang-orang yang membaiat Nabi di bawah pohon tadi. Karena di dalam ayat Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'una tahta syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'una tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu tahta syajarah di bawah pohon. Siapa yang meridai Allah Jadi itu kepada para sahabat tadi yang mereka membayar Nabi saw di bawah pohon. Wagalak taro min alfin dan jumlah mereka saat itu adalah lebih dari 1400. Ya lebih dari 1400 membayar Nabi saw di bawah pohon yaitu ketika mereka di Fudayiah. Jadi menunjukkan tentang keutamaan para sahabat yang mengikuti bayar tersebut. Kemudian setelahnya... wajahudun bil jannah, liman shahidalahu rasulullah saw, kal asharati, wa kathabti ibni Qais ibni Shams, wa qairih min as Kemudian mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, bersaksi dengan surga bagi siapa, bagi orang yang sudah disaksikan oleh rasulullah saw. Jadi nabi saw telah mengabarkan kepada kita Beberapa sahabat Ditunjuk namanya Bahwasannya dia termasuk Ahlul Jannah Termasuk penduduk surga Artinya beliau bersaksi bahwasannya dia adalah Termasuk penduduk surga Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai Ahlul Sunnah wal Jamaah Adalah menyaksikan Dan bersaksi bahawa dengan surga Bagi para sahabat yang sudah Disaksikan oleh Nabi sebagai penduduk Surga Kalau Nabi saja sudah mengabarkan dia penduduk surga Maka kita, kamiaknawa allah. Kita juga bersaksi dan yakin dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya siulan adalah min ahlil jannah. Karena nabi yang mengabarkan. Seperti siapa? Kal asharoh. Seperti sepuluh orang. Itu sepuluh orang yang dikabarkan oleh nabi masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam satu hadis. Yang disebutkan dalam satu hadis beliau menyebutkan sepuluh nama sekaligus. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Uthman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian yang terakhir adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Semuanya ada sepuluh orang Dikabarkan oleh Nabi dalam satu hadith Kulanun Filjannah Abu Bakar Filjannah Umar Filjannah Uthman Filjannah Dan seterusnya Sehingga mereka dikenal sebagai Al-asyaratu al-mubasyaruna Filjannah Sepuluh orang Yang dikabarkan oleh Nabi dengan masuk ke dalam surga. Karena sudah disaksikan oleh Nabi Maka kita juga menyaksikan Kita katakan dengan yakin Bahwasannya Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah Uthman fil Jannah Ali fil Jannah dan seterusnya Dengan kabar dari Nabi SAW Lalu bagaimana Ada sebagian orang yang mengatakan Bahasanya Abu Bakar Kafir Atau mengatakan bahasanya Umar Kafir, atau mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Tentunya ini adalah Keyakinan yaki yang batil Bertentangan dengan sabda Nabi SAW Demikian pula Kata Abid ibni Qais ibni Shams. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi saw yang juga dikabarkan oleh Nabi saw bahawasanya dia termasuk min ahlil jannah. Dia termasuk min ahlil jannah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wakilnya min ashaba dan para sahabat yang lain yang disebutkan namanya oleh Nabi seperti misalnya Mukhshah ibnu Mikson. Ya Uqashah ibnu Miqsan Dikabarkan oleh Nabi Bahasanya dia adalah termasuk 70 ribu orang yang masuk surga Tanpa hisab Dan juga tanpa adab Jadi, Dikabarkan oleh Nabi Bahasanya Uqashah ibnu Miqsan Ini adalah termasuk sahabat Atau 70 ribu Ya 70 ribu orang yang masuk surga Tanpa hisab Dan juga tanpa adab Dan juga Abdullah ibnu Sallam Rasulullah anu demikian pula pernah dikabarkan oleh Nabi, ia termasuk penduduk surga dan juga sahabat yang lain yang jelas kalau sudah ditentukan oleh Nabi dan juga sudah disaksikan, maka kita juga menyaksikan. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian apabila ada pertanyaan dari jemaah sekalian baik yang berkaitan dengan materi syariatkan tetapi dengan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang ingin membadalkan, demikian pula orang yang dibadali adapun orang yang membadalkan yaitu menggantikan maka diharuskan dia sudah pernah umrah terlebih dahulu diharuskan dia sudah pernah umrah terlebih dahulu dalam sebuah hadis Nabi SAW mendengar salah seorang sahabat mengatakan ma An subruman, nabi kalau Allah muhajjan an subruman, ya Allah haji untuk subruman. Maka Nabi saw melancar bertanya man subruman? Siapakah subruman? Dia mengatakan akhunli awkari buni. Dia adalah saudaraku atau kerabatku Kemudian Nabi bertanya ahajasta al nafsik, apakah engkau sudah mengajikan untuk dirimu sendiri? Dia mengatakan belum. Kemudian dia mengatakan, Hujjah an nafsik Thumma hujjah an syubrumah Indahlah engkau menghajikan untuk dirimu sendiri, Terlebih dahulu baru setelah itu engkau menghajikan untuk, Subrumah. Ini menunjukkan, Bahwasannya orang yang ingin menghajikan orang lain, Diharuskan dia terlebih dahulu melakukan ibadah haji. Nah diharuskan dia sudah pernah haji terlebih dahulu. Ya dan Umrah adalah Haji kecil. Umrah adalah Haji, Haji kecil. Sehingga orang yang Umrah boleh, ya boleh dia membadalkan orang lain apabila dia sudah pernah terlebih dahulu melakukan Umrah untuk dirinya sendiri. Oleh kerana itu di dalam hadis yang lain, ketika ada seorang sahabat yang ingin membadali bapaknya ya yang meninggal dunia atau dia dalam keadaan sudah tua. Maka Nabi saw mengatakan, kerjaan abika waktu. Mendalang engkau menghajikan untuk bapakmu dan dalang engkau umroh untuk Bapakmu, Menunjukkan bolehnya atau disyariatkan yang seseorang mengumrohkan orang lain tetapi dengan syarat dia sudah pernah umroh terlebih dahulu. Adapun orang yang dibadali maka ada tiga golongan yang boleh dibadalin hanya ada tiga. Golongan selain mereka maka tidak boleh dibadali. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. karena itu sebagian sahabat yaitu seorang sahabat wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwasanya ibunya bernadar untuk melakukan haji, tetapi meninggal dunia sebelum menunaikan nadarnya. Apakah saya harus membayar nadar tersebut? Maka Nabi mengatakan, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun, fakunti qadhiyatah?" Apa pendapatmu wahai wanita seandainya ibumu memiliki hutang harta kepada manusia? Apakah engkau membayarnya? Dia mengatakan, "Bala," dia mengatakan, "Iya." Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Fa haqqullah ahaqqu bil wafa'." Hakkullah, ahaku bilwafa Yaitu hak Allah SWT Itu lebih berhak Untuk ditunaikan Dan nazar ini adalah hutang Kepada siapa? Kepada Allah Menunjukkan bahasanya, beliau SAW Memberitahkan wanita Tersebut untuk menunaikan nazar ibunya Yaitu menghajikan, ya diharuskan dia Untuk menghajikan ibunya yang sudah Meninggal dunia Ya Ini menunjukkan satu golongan yang boleh dibadali yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Atau yang kedua, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan dia tidak mampu untuk melakukan safar yang jauh, ya pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah atau menunaikan haji, maka dia boleh untuk dibadali, baik haji maupun umrahnya. Di dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh madahkan inna faridatallahi ala ibadihi adrakat abi syekhun kabira sesungguhnya kewajiban Allah yaitu di dalam haji telah menemui bapakku dan bapakku dalam keadaan sudah tua renta hanya turun kewajiban haji sedangkan bapaknya sudah tua renta dan tidak mampu untuk tegak di atas kendaraannya ya kemudian dia bertanya apa ahujjanhu bolehkah aku mahajikan bapakku maka beliau mengatakan, hudji anhu, adalah engkau menghajikan untuk bapakmu. Berarti ini adalah golongan yang kedua yang boleh untuk dibadali, yaitu orang yang sudah tua renta. Dikiaskan dengan orang yang sudah tua renta, orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Karena sakit ada dua. Ada sakit yang insyaAllah diharapkan kesembuhannya. Artinya di sana banyak obatnya Dan menurut pengalaman orang yang seperti ini Allah, Sembuh Maka dalam keadaan demikian Dia menunggu sampai sembuh ya Menunggu sampai sembuh Dan di sana ada Orang yang sakit Dan menurut pengalaman Tidak diharapkan apanya? kesembuhannya Dokter yang terpercaya mengatakan Ini orang tidak akan sembuh Sangat kecil sekali dia sembuh Maka dalam keadaan demikian Boleh kita membadali orang tersebut Meskipun Orang yang sakit tersebut masih muda Yang masih 30 tahun Yang masih 20 tahun Tetapi kalau dia punya penyakit ini Yang tidak diharapkan kesembuhannya Maka boleh untuk dibadali Baik haji maupun umrahnya Wallahu ta'ala A'lam Tawafada dalam umrah Tawafada dalam umrah Dalam haji Nama ya, yang kedua dalam, eh, biasanya banyak jamaah eh, di sini ada tawaf eh, wadah sebelum dia meninggalkan Madinah Madinahawi. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya? Baik. Yang pertama tentang tawaf wadah ketika umroh, apa hukumnya? Jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk di antaranya Imam Syafi'i mengatakan bahasanya tawaf wadah ketika umroh hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Bukan merupakan kewajiban. Kalau dilakukan baik, kalau tidak tidak. Masalah. Adapun doa ketika meninggalkan kota Madinah atau seseorang berziarah ke makam Nabi dengan maksud untuk mengucapkan perbisan kepada Nabi maka ini tidak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan. Di sana tidak ada amalan khusus atau doa khusus ketika meninggalkan kota Madinah. Jadi kita jangan sampai melakukan perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wa taufik taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh